Grăci striga, suntem prezenți la datorie. Noi vrem să mergem înainte, cu asta te vor Noi vrem să mergem înainte, cu asta te vor Dorim pustia, vrem canal. ne necazuri și brigoane, Ar curge zilnic peste noi. Orice necazuri și pricoane, Ar curge zilnic peste noi. Ne înjurățim cu suferința, Și vrem și noi să bătimim, Ne bucurăm de sfint de cruce, nu-l cer ne bucurăm de spinte cruce, Sub talismanul cer dorit, prin suferiți dure plicoare, Cu Domnul vom îl viruitor în fruntea noastră, Iisus ne arată. Iar călăuză-ne acela pe care Domnul Dumnezeu l-a pregătit prin suferință și l-a făcut vornic să L-a pregătit prin suferință și l-a făcut vornic Ne bucurăm de sfinte cruce, Pe calea Domnului coșin. Ne bucurăm de sfinte cruce, Pe calea Domnului coșin. Cu braț în alt, mânătare, Doamne, spre canar, Să trecem prin pustia lumii. Viruitor, peste iordanul să trecem prin mustia lumii, viruitor.